Na, hát akkor elkezdjük. 253 12, az elérhetőségem, ez egy telefonszám 061 253, ez miért nem áll meg? András? Jó, megáll. Jó, megáll. Csak kicsit később. Korábban hamarabb állt meg. A féktávolsága megnőtt. Ilyet se hallottak még, hogy ezt... Igen. Nem baj, hadd így Nektek is meg kell magatokat mutatni. Én letűnök a szírről, akkor valakinek át kell venni a helyemet. Ma 2022. szeptember 20-a van, és kedd a pontos idő... Elmúlt 7 óra, de még nincsen 4-8, ez a képhely minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valamint tiz... Fiala János 14 éven aluljaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsorra. Derült ég alatt 11-2 fokban, de a duplája nem lesz meg, a indián nyár még várat magára, de sokkal szebb idő van, mint tegnap, miközben azt mondják, hogy ma is be fog borulni, esni fog az eső. A nem így lesz, le a meteorológiai szolgálatot, vagy akit akarnak ami, hogy Mi volt a tegnapi nap legérdekesebb eseménye? Hát a tegnapi nap az hihetetlen érdekesen alakult, de a legérdekesebb eseménye, vagy ami most leginkább megmaradt bennem, azt megosztom önökkel, ha akarnak, reflektálnak rá, ha akarnak, nem, aztán úgyis hosszabb szózatba kezdek, amit egyébként megszakíthatnak 06, 2, 12... Japán gyártmányú autóm számos olyan dolgot tud, amit előző japán gyártmányú autóm nem tudott. Így például van benne valamilyen automatika, amely este, de akár napközben is arra inti az autót, hogy a fényviszonyoknak megfelelően saját maga bekapcsolja a reflektort. Én ilyenkor nem csinálok semmit, saját maga fölkapcsolja, aztán lekapcsolja nagy valószínűséggel arra való tekintettel, hogy ő milyen fényviszonyokat tapasztal. Na most tegnap zuglóban a mexikói úton akkor sikerült felgyújtani a reflektort, amikor szembe jött talán az ötös busz, szerintem az ötös busz közlekedik arra. Én teljesen meglepődtem, hogy felgyújtott a a lámpát az autó, amihez még egyszer mondom, semmi közöm az íg a világán, de az autóm e tekintetben sokkal kevésbé szubjektív, mint én, tehát ő szinte száz százalék, hogy azt érzékelte, hogy olyan fényviszonyok között közlekedem, Élios ide, Élios oda, Budapest ide, Unió oda, hogy neki fel kell gyújtani a reflektorát, nem állítanám, hogy a szemben közlekedő buta, busz ezt pozitívan értékelte volna, rám villogott, és miután még egy ideig fenntartotta az autó, a reflektort, úgy döntött az autóbusz sofőrje, Virtus, végül is ez itt egy kuruclab az ország, hogy akkor ő is reflektorral közlekedik, hadd legyen, letidbi mindenki. Ezerrel aztán az én autóm ö, leoltotta a reflektort, hogy minek következtében nem tudom, valahogyan azt érzékelhette, hogy az egy fényesebb rész, hogy ott van ez, mert a fák eltakarják a világítást, vagy elfutott ott egy denevér, vagy nem elfutott, hanem elrepült, halváilag gőzöm nincs. Mindenesetre az jutott az eszembe, hogy Budapest fényviszonyait érdemes lenne az én vizsgázni és vizsgálni. Fogalmam nincs, hogy hány helyen kéne akkor égőt cserélni egy olyan periódusban, ahol inkább arról beszélnek, hogy leoltják a villanyt, semmint arról, hogy fel akarnák gyújtani. Nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Most az én szövegemet, különböző szövegeimet elválasztandó egymástól, zenét fogok adni, aztán belevágok abba, ami a mai mondandom. 061-23-8812 Bármilyen témában, később is bármilyen témában lehet majd telefonálni, de akkor már meg fogom tudni nevezni, hogy milyen úra lesz itt ebben a Kejfejacsi nevezető iskolában. Kereszt út, kereszt rejtvény, és mint a mesében vonz a remény, minden lépés választ ígény, poros út jelzött, forgat a szél. Néhány betű, néhány hang, Kicsit énekő lassú harag, körben nőtte az életemet, vietsz bárhová, nélkül Aztán lazán az enyémből tölt A csapos bambú meg se hall Kint az utcákon túl nagy a tar. Van egy darab, kell egy rím Csak az ő illik ráki. rád Te is jöttél, én is jöttem Néha megrújttam tehát sem léptél benne, legyél egy Jó reggelt. Fáno, mond Jó hogy, hogy nem oljak be. Így a királynő temetéséről, a második erzsébet temetéséről, hát csak azt szeretném mondani, hogy, hogy ilyen hosszan én még tévét sosem néztem egyfolytában. Fél tizenegytől délután hat óráig tartott a temetés. Hát így hosszú volt, már a végére elfáradtam én is a nézésbe. És milyen összbenyomást hagyott maga után? Hát elképest rendezettség Na, nekem hát jó, temetés, tetsz, tetsz egy ilyet, ilyet mondani, de nagyon-nagyon-nagyon rendben ment ez a temetés. Szeretné, hogyha ilyen temetése lenne, vagy valami pompázatos? Á, nem, de hogy is. Nem, nem, nem. Elképzelte a saját temetését? Én nem. Köszönöm szépen, a hívott. Akkor rendben van, tudomásról vettem. 061, 253-88-12, hajrá, hajrá, köszönöm, ország, vésett örökre Kódod, medál, kedvesem, medál, arany függ is, arany láncol, mikor a kódod, a 1-2-5-3-8-8-12, senki. Mester hív, a dróga ül fel. Magyarország! Magyarország! Magyarország! Magyarország! Magyarország! Magyarország! Jó, akkor még valamit mondok, és aztán folytatódik a zene. Ternában beszéltem Szilágyi Liriana édesapjával, ami azt jelenti, hogy nem elképzelhetetlen, hogy a lányával való történések folyamán valamikor meg fog szólalni. Én nagyjából azt érzékeltettem vele, hogy mint nem voltam ott, nem is tudtam róla, hogy a múlt héten tárgyalás lesz. Így olyan események maradnak ki az én életemből, amelyben természetesen nem az én tapasztalásom a legfontosabb, de amely amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy én ezt a történetet folytassam azon a módon, ahogy elkezdtem, nem feltétlen abba az irányba. Egyetlen egy dologról beszéltem, amit nagyon fontosnak tartottam, és amit korábban is elmondtam. Én a magam részéről elképzelhetetlennek találom azt, hogy egy családi konfliktust még azt is, hogy a nagy nyilvánosság előtt rendezzek, de Ugye én egy exhibicionista fiú vagyok, lehet, hogy már nem vagyok fiú, lehet, hogy már nem exhibicionistának kéne ezt mondanom, de egy egyszerűbben fogalmazva ez így mégiscsak talán elmegy, de az, hogy bíróságra menjek, független attól, hogy egyébként engem a családon belül bárki is megfenyegetett ezzel, de hogy én erre ne azt mondjam, hogy ehhez én nem leszek partner, és mindent az igegyat a világán elkövetek annak érdekében, hogy ebből ne legyen per, ha pedig per van, akkor az egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért hivatkozott a bírónő közérdekre, amiért beengedte a sajtót. Halvány lila is nincs, nem voltam ott. De halvány lila nincs arról, hogy ezt miért tette. Valami a sugja, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy azért tette ezt, mert ahogy ez az egész eddig a nagy nyilvánosság előtt zajlott, leszámítva akkor, amikor történt, hiszen akkor nem volt nyilvánosság, ha lett volna, meg se történt volna. Vagy, egy, vagy valószínűleg vendetta lett volna belőle. Nem szeretnék elhamarkodott mondatokat mondani, de benne mégiscsak az van, hogy ez összefüggésben van a bírónő érzelmeivel, és ez így van, rendjélményen lehetne egy bírónőnek érzelme, de hogy ezért engedte azt, hogy a sajtó ott legyen, így aztán folytatódik ez az izé, még egy per van, amelyet a... Apa indított a lánya ellen, az az val kapcsolatos kijelentések miatt van. Arra kaptam ígéretet, hogy amikor annak a tárgyalása lesz, arról értesít, és akkor el fog tudni menni. Ez egyáltalán azt jelenti, hogy közvetlenül utána megszólal a műsorban, de figyelemmel fogom követni az eseményeket, amelyekkel kapcsolatban a gondolataimat. Akkor is megosztom önökkel, hogyha ezek a gondolatok tetszenek önöknek, és akkor is, ha nem. A tíven is maximális kockázatát fenntartom. Bíróság. Igazságszolgáltatás, büntetés. Most már rajta vagyunk azon a nyomvonalon, ahol rövidesen folytatom. 061, 253, 8812. Csak egy rejtvény, és kell egy élet, hogy a megfegyelés színére élj. Miért várok, miért svélek? a válasz Magyarország, egy régi régi múltból felderengő hagmérnököm. Két jó dolog is van a mai reggelben, itthon ébredtem, és téged hallgatlak. Jó reggelt, Fügergő. 061-253-8812 061 253 Az én időmben, fogalmam nincs, hogy ez most hogy van, nincs kiskorú gyermekem, egyáltalán nincs olyan gyermekem, aki iskolába jár. Különböző tanárok, azt sem emlékszem, hogy egyébként ezek hogyan viszonyultak egymáshoz, de nem szeretnék ezekben a részletekben elmerülni, bár magam tettem lehetővé, hogy ez megtörténjen. Tehát volt figyelmeztető, intő, rovó, Iskolaigazgatói figyelmeztető, intő, rovó, és ezek egymást követően születhettek, egyre súlyosabb büntetése jártak együtt. Um beleértve, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy milyen büntetéssel jártak együtt, talán a magatartás jegyet rontották le, és a magatartási jegyel párhuzamosan az embernek csökkentek a továbbtanulási lehetőségei. Iskolaigazgatói rovó esetében emlékezetem szerint fel rém lett az iskolából való kirúgatás veszélye, de hogy egyébként milyen következménnyel járt egy osztályfőnöki intő, ami egyben Adott esetben betudható volt valakinek a pikkerésének. Menet közben, ha ihletet kapnak, akkor majd betelefonálnak és elmesélik a saját élményeiket, vagy a gyermekeikkel kapcsolatos élményeiket, vagy fogják mesélni, hogy mint tanárok mit érnek meg. Akkor, amikor egyébként nem tudnak más tenni, mint a fegyelmezésnek ehhez az eszközéhez nyúlnak hozzátéve, hogy halványlag gőzöm nincs, hogy jelenleg van-e ilyen, tehát fogalmam nincs. Lehet, hogy valami olyasmiről beszélek, ami őskori lelet, és ennek következtében nem fogna tudni betelefonálni, mert én egy őskori lelet vagyok, és csak őskori leletekkel tudok beszélgetni, mert az emlékeink minket így kötnek össze. Ki fog derülni? Lehet e-mailt küldeni, dörö.fi gmail.com, de egyszerű ha telefonálnak, 061 250 Induljunk ki abból, hogy nem pikkelésről van szó. Ha pikkelésről van szó, és erről nagy valószínűséggel szó esik majd Magyarország kapcsán a racsis tiborra a pénteken, de van még csak kedv van, és önökkel beszélgetek, illetve magamban beszélgetek, csak van előttem egy mikrofon, aminek következtében pár ember ezt rajtam kívül még hallja. Hallhatná sokkal több, de ennek érdekében tenni kell. Vigyék a hírét annak, hogy ismét van kejensé. Mindenfélét el tudok követni ennek érdekében, de manapság még külkorszaki módszerekkel dolgozom de terjesszék, És hogyha van arra lehetőségük, hogy felajánljanak olyat, Facebook reklám bármi, amihez én nem értek, dörö.fi, alajonaskukac, gmail.com és népszerűsíteni fogjuk a műsort annak érdekében, hogy mások is láthassák, hallhassák, hogy örüljenek neki, vagy elfelmedjenek. Visszatérve tehát a fő gondolathoz, mert még emlékszem rá, ugye ez a figyelmeztető, intő, stb. azért született, mert a tanár valami olyasmit észlelt, amit egyébként kifogás volt, és ezt írásban is akarta rögzíteni, e, valamilyen következmény reményében, és ez nem feltétlenül csak a büntetés volt, hanem az is, hogy a helyzet változik, a nebuló, ne tanúsítson olyan magatartást, ami egyébként zavarja a tanítást. Azt hiszem, hogy fontos része volt, de... Önök ha akarnak megerősítenek, döröpont fial a janoskos.com, illetőleg 06, hogy ennek része volt a nyilvánosság. A, a nyilvánosságnak egy szűk szelete, nevezetesen emlékeim szerint fogalmam sincs, hogy ez most hogy van, tehát ha elmesélik, meg köszönöm, ha nem, akkor folytatom. Ezeket az írásbeli dolgokat otthon láttam osztatni kellett, és a szülőnek alá kellett írni, hogy láttam, tudomásul vettem, nagyon sajnálom. Később volt olyan, hogy berendelték a szülőt, annak idején még volt a családlátogatások, de lehet, hogy már ebben az érzékenyített periódusban, amiben élünk, ezek lehet, nem tudom, nincsen tapasztalatom. És nem olvastam utána. Induljunk tehát ki abból, hogy aki kap intőt, rovót, az megérdemli. Megérdemli nem egy jó szó, de tett annak érdekében, hogy ilyen szülessen, és egyrészt, ha ő nem éli át ennek a jelentőségét, akkor ott vannak a szülők, akik azt érzékelik, hogy a gyermekükkel, lányukkal, fiúkkal valami nem stimmel, az iskola visszajelez, ebből valami izé lehet, ami a gyerekre nézve kedvezőtlen, akkor is, hogy egyébként a gyerek nem látja ennek az okát, Sőt, tagadja ő azt, mondja, hogy egyáltalán nem viselkedett rosszul, sőt, egyáltalán nem érdekli a jövője, és nem érdekli az, hogy ezek az írásbeli figyelmeztetések, intők, rovók az ő sorsát hogyan befolyásolják. Nagyon fontos dolgról beszélek, nagyon fontos az, hogy a gyerek mit gondol erről, nagyon fontos, hogy mit gondolnak erről a tanárok, akik beírnak, és mit gondolnak erről a szülők, hogy hogyan kell cselekedni. Nem hiszem, hogy az analógia tökéletesen megáll, de valamelyest mégis megáll a tekintetben, ahogy ma. A bizottság Magyarországgal kapcsolatban vélekedik. Most ugye el kéne osztani, hogy ki a gyerek, ki a szülő, ki a tanár, de nem akarok elveszni ennyire a részletekben. Ez egy nagyon fontos dolog. És nem újhelyi István, és nem Dajstovás szemével kéne látnunk ezt a történetet ahhoz, hogy önök például megnyilvánuljanak a tekintetben, hogy az, amit a bizottság Magyarországgal folytat, nevezetesen különböző, eljárásokat azok egyébként önök szerint megalapozottak vagy igazságtalak, de nem azért, mert a Fidesz párt családját támogatják, vagy az ellenzék valamelyik párt családját támogatják, hanem azért, mert hogy egyébként az ezekben való jelentésekben, amelyek következtében különböző eljárásokat indítanak Magyarországgal szemben, önök ezeket megalapozottnak látják, Látják ezeket a jelenségeket, látják azt, hogy Magyarország ezeket a jelenségeket, illetve Magyarország kormánya ezen jelenségeket hogyan nem észleli, vagy hogyan támogatja, hogyan próbálja kiátszani a tanár vagy az Európai Bizottság, ez egy ilyen perjel figyelmét, és ennek következtében, amit az Európai Bizottság tesz, az jogos, és akkor természetesen felmerül az, hogy önök, mint állampolgárok, ahogy szokták mondani, egyszerű állampolgárok, miközben nem tartoznak a magyar kormányhoz, miközben nem tartoznak az unió adminisztrációjához, inkluzíve a bizottsághoz, egyébként gondolják-e azt, hogy ebben a történésben önöknek bármilyen szerep jut. Aki azt gondolja hogy én ezt felolvasom, nem, ennyire foglalkoztat, miközben igyekszem egyébként az apai és barát mármint a barátnőmmel való baráti kötelezettségeimnek is eleget tenni. Nem arról van szó, hogy teljesen elvetevült módon csak és kizáll a Magyarország és az Európai Unió viszonyát vizsgálom, de foglalkoztat. Nem véletlenül viszem át ezt egy iskolai példának, annak érdekében, hogy önök másféleképpen ítéljék meg, mint hogy egyébként bizonyos rádió és a betelefonálnak, mindenki egy pár család logikájával gondolkodik, és nem egy magánemberével. 061 253, 8812 talán követhető a logikám. Elmestető, intő, rovó, iskola igazgatói, kinek milyen emléke van róla, saját maga, gyereke, tanár, aztán elkezdem ismertetni. A tanács végrehajtási határozata az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek Magyarországi Megsértésével szembeni védelvés szolgáló intézkedésekről. 061 23 88 12 Ének lő lassú harang, körben az életemet, vihetsz bárhová, nem lesz. Csisóhajt még egy sept, aztán lazán az enyémből tölt, a csapos bambú, meg sehol, kinn az utcákon túl nagy a szal. Van egy tark, kell egy hül, csak az ő nyelvét illik rá ké, Néha meghaltam, te sem léptél könnyen. Legyél régisz, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz. Hújabb réteg, hújabb Nem tudom, hogy az érdektelenség, vagy a nehezen érthetőség okozza, de senki nem telefonált rövidesen, akkor belekezdekennek a figyelmeztetés. Intő, rovo Ki minek tudja be felolvasásába, valamint abba, hogy ebben engem mi foglalkoztat? Az, hogy mi foglalkoztat, azt még a felolvasás el fogom mondani önöknek, és egy kérdést fogok intézni önököz, de a kérdésre majd csak menetközben válaszolhatnak már az iratismertetés alatt. 061 88 2222 A bevésebb örökrejtvény, titokmedelkedve sem lehet, aranyfüggés, arany Jó, akkor elmondom, mert nem akarom húzni az időt, engem alapvetően egy dolog foglalkoztat. Bár ilyenkor mindig gond van, mert kiderül, hogy két-három dolog is van, de nem, egy dolog foglalkoztat. Ahogy egyébként egy szimpla történetnél kíváncsi az ember arra, hogy amikor a másik azt mondja hogy egy elnézést, akkor tényleg megbánta-e. Engem nagyon komolyan foglalkoztat, hogy akkor tegnap megjelentek azok a jogszabályok a parlament honlapján, amelyekben a magyar kormány változtatást, eszközön elnézést a kifejezéssel, az eszközön élt annak érdekében, hogy a szankciókat elkerülje, de engem iszonyatosan foglalkoztat. A műsorom okán nagyon, mint magánember, ha nem készítenék műsort, Halvány nincs gőzöm nincs, hogy a hogyan viszonyulnék, de ez egy teljesen téves feltételezési műsorkészítő vagyok, egyébként mérülnék egy mikrofon és egy kamera vagy több kamera előtt. A kérdés tehát az, hogy Vajon a magyar kormány, amikor ezeket az intézkedéseket hozza, akkor ezt praktikusokból teszi-e annak érdekében, hogy elháruljon a szankció és megkapja a pénzt, vagy tényleg megbánta azt, amit tett? És a megbánás ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy Orbán Viktor megtörtén, könnyeket sírva jelenik meg a Kossuth Rádióban pénteken, hanem, most nem jut eszembe nagy, hogy hívják azt a riporternőt, akivel beszélgetni szokott? Kovintom. Uh, Uh, szóval, hogy nem ez foglalkoztat, hanem az, hogy vajon azt követően ugye arról egy, teljesen megfeledkeznek a kollégák, akiket ugye nem szoktam kollégáknak nevezni, beleértve csak a tarint, őt sem értem, mert azért csak elolvast ezt a jelentést úgy, ugye ezt követően három havonta november 19-e után jelentést kell írni a az unió bizalmatlansága megvan, de hogy mennyi ideig van meg, illetve hogy Magyarország meddig tanúsít olyan magatartást, amely olyan benyomást kelt, mintha egyébként tényleg komolyan venné ezt az egészet, és nem kizárólag az anyagi szankcionálás miatt vezeti be ezeket az intézkedéseket, e nekem nagyon erős kétségeim vannak. Nagyon foglalkoztatna az, hogy egyébként önök mekkora jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy amikor ezeket az intézkedéseket bevezetik, ezeket a jogszabályváltozásokat meghozzák akkor vajon ezeket úgy hozzák meg, hogy fejjel azt mondják, hogyha erre van szükség, ám legyen, de abban a pillanatban, hogy ki lehet játszani, az uniót kijátszák, vagy nem fogják kijátszani. És természetesen alapvetően foglalkoztat az is, hogy ennek megfelel a civil életben van-e olyan analóg történet, amit elmondanának. Ez az, ami foglalkoztat, és arra azt kérdeznék tőlem, hogy egyébként... Én mit feltételezek, melyik verzió az igaz, akkor nem rejtem véka alá, hogy én nem gondolom azt, hogy a magyar kormány egyébként ne csak csupán praktikusokból hozná meg ezt a változtatást, és nem gondolom azt, egész egyszerűen a hétköznapi megnyilvánulásaik alapján nem gondolom azt, hogy egyébként belül megbánták volna mindazt, amit tettek, és azt se gondolom, hogy... Ha módjukban áll, akkor ne folytatnák azt a gyakorlatot, amit korábban elkezdtek. Ennek a jelentősége az én szememben tízes kalán tízes. Amikor az ember bocsánatot kér, és azt mondja egy elnézést, és valamilyen folyamattal kapcsolatos, akkor szerintem alapvető jelentősége van annak, hogy a bocsánatkérést követően azt a tevékenységet folytatja, vagy sem, vagy tényleg megbánta. Gyerekeknél tapasztalhatjuk, hogy valójában hányszor csak azért csinálnak valamit, hogy megkapják a fagylatjukat, aztán eljön egy pillanat, és az ebben azt tapasztalja, hogy lám, valami történt, de ahhoz nagyon hosszú idő eltelni, és nem közvetlenül az intő, vagy a büntetés után következik be. Nem reagálnak, tudomásul veszem, eléggé székelykáposzta a történet, meg hát egyelőre nem is vagyunk annyi, amint amennyien korábban voltunk, és amikor korábban voltunk sokan, akkor sem mutattak néha nagyon nagy aktivitást. Jó reggelt! Voltunk, és akkor Jó reggelt! Voltunk, akkor sem néha... Ne az interneten, telefonon! Háló! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! el, uh, hogy megpróbálok teljesen objektív lenni ezzel a témával kapcsolatban, de például az, az első lépés, hogy a Rogán bizták meg ennek a korrupcióellenes bizottságnak a létrehozásával, összeállításával, ez már komoly kétség. Én ezt értem, de én föl fogom olvasni az Uniónak a határozatát, avval számolnia kell, hogy az Unió ezeket a dolgokat nem fogja tudni úgy látni, mint ön. Tehát amit ön mond, abban igaza van, de abban tisztában kell lenni, hogy a tanárszemszöge és a szemszöge különböző. De több csatornát hallgatok, érdekel a másik oldal is, de egyáltalán nincsen. De nem azt értse meg, hogy a másik oldal az nem a Fidesz, az az Európai Unió. Tehát, hogy az Európai Unió logikája az nem érti azt, amit ön mond. Vagy lehet, hogy érdekli, de nem tud vele mit kezdeni. De az idő kell, hogy bebizonyosodjon, hogy komolyan gondolják, komoly lépéseket tesz. Igen, de ez viszont nincs köze ahhoz, amit ön mond, mert ez arról szól, hogy a rogán által létrehozott intézmény is képes lehet arra, amit ön egyébként most képtelennek tart arra, mert a rogán hozta létre. Hát kérdés, hogy kiket, kikből áll majd ez a korrupcióellenes bizottság. Igen, csak az a helyzet, hogy én 200 méterről próbáltam ezt a történetet megmutatni, ön meg 5 méterről láthatja, ami nem baj, csak ez két teljesen különböző dolog. Ön elveszik olyan részletekben, amilyen részletekben én csak sokkal később vesznék el, valamint ön pontosan azzal a pártlogikával gondolkodik, amit én most arra kértem, hogy hagyjanak el. Ha azt mondta volna, de nem mondhatom, hiszen nem ezt mondta. Azt értsék meg, hogy ez a kéfejöncsi, amiben most kezdtem bele egy hete, abban próbálom önöket rávenni arra, hogy a saját fejükkel gondolkodjanak. Próbálják elhagyni a pártlogikát. Ha önök azt mondják, hogy valaki annyira visszaes, hogy elképzelhetetlennek tartják azt, hogy abba hagyja az ivást, a cigarettázást, vagy a... azt a cselekvéstsi sort, amit korábban elkezdett, megértem. 061 253 -88 12. Jó, akkor belekeztek. Elég hosszú időt elte, de fél óra után csak belekeztek. A tanács végrehajtási határozata az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek magyarországi megsértésével szembeni védelmi szolgáló intézkedésekről. Nem fogunk a végére jutni, ez 40 valahány pont, 44 pont, valamint a határozat, ami nagyon rövid, de elkezdtem. Az Európai Unió tanács tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, nem az egészet olvasom fel, ne csak azt, amit úgy gondolok, hogy befogadható, tehát tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre. Először, másodszor az Unió költségvetésvédelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló XY parlament és tanácsi rendeletre, és különösen annak valamelyik bekezdésére, három tekintettel az Európai Bizottság javaslatára. Itt hát most arról van szó, hogy maga ez az intő, mi minden alapján született, mivel, és itt jön az első pont, folyamatosan telefonálhatnak, ezzel kapcsolatban, de hogyha más foglalkoztatja önöket, nem fog kijönni a sodromból, ha hívnak. 061-253-8812. A bizottság 2021. november 24-én XY alapján információkérést küldött Magyarországnak, amelyre Magyarország 2022. január 27-én válaszolt elteltelt több mint két hónap, ezek tehát itt még az előzmények. Második pont. A bizottság 2022. április 27-én, akkor tehát ott eltelt három hónap, Ugye mindenki elolvasta másik levelét próbálta értelmezni. Értesítést küldött Magyarországnak, az, értesi, az értesítésben aggályainak adott hangot plusz, ismertette megállapításait a magyarországi közbeszerzési rendszert érintő számos problémával kapcsolatban, többek között, és itt van 5 pont, rendszer szintű szabálytalanságok, hiányosságok, gyengeségek, egyajánlatos közbeszerzés, keretmegállapodások alkalmazásával kapcsolatos problémák, összeférhetetlen közérdekű vagyonkezelés. Csak címszavakban mutatom önöknek, hogy mi, mi, mi mindennel kapcsolatban küldött az a bizottság levelet a magyar kormánynak. Hármas pont. Ezek a problémák plusz az, azok ismétlődő jellege azt mutatja, hogy a magyar hatóságok rendszer szinten képtelenek vagy nem hajlandók majd később megakadályozzák az alkalmazandó jogos sértő döntéseket, majd később ezek a jogállamiság elveinek megsértését jelenti, különös tekintettel a jogbiztonság elvére, a végrehajtó hatalom önkényességének tilamára, és agályokat vetnek fel a hatalmi ágak szétválasztásával kapcsolatban. Ha tehát megnézzük ennek a szövegnek a logikáját, és ez később is így fog folytatódni, elmondják, hogy mit kifogásolnak, Ugye az, hogy ezt mire alapozzák, az egy másik dokumentumban van, megírják azt, hogy Magyarország ezzel kapcsolatban milyen magatartást tanúsított a példák, tehát nem itt vannak, és megírják azt, hogy ez egyébként milyen alapelveket sért. Itt a hármas pont nem kevesebbet állít, mint hogy a fenti öt pont, rendszertűntő szabálytalanság, összeférhetetlenség, egyebek, súlyos dolgok, ezek a problémák, és azok ismétlődő jellege, tehát hogy nem egyszer arról van szó, hogy egyszer van ezekkel a problémák, hanem ismétlődő jellege. Azt a következtetést vonta le ebből az Európai Bizottság, hogy a magyar hatóságok rendszer szinten képtelenek, vagy nem hajlandók arra, hogy ennek eleget tegyenek, vagy kudarcot vallanak azon a téren, ahol egyébként megpróbálják ezt betartani, de nem sikerül. Ezek pedig a jogállamiság elvének megsértését jelentik, tehát ki mondják, hogy ez mit jelent az ő szemükben, egy null, és sértik. A jogbiztonság elvét, a végrehajtartalom önkéntességének tilalmát és agályokat vetnek fel a hatalmi a szétválasztásával kapcsolatban. Még egy mondatot a hármassal kapcsolatban, a hármas ponttal kapcsolatban, az, hogy a fenti öt dologgal kapcsolatban az Európai Bizottság azt mondja, hogy ezek a problémák is azok ismétlődő jellegű, valamint hogy a magyar hatóságok rendszer szinten képtelenek vagy nem hajlandóak arra, vagy kudarcot vallanak azon a tényleg megakadályozzák az alkalmazott jogos sértő döntéseket, Szóval ilyet olvasni a saját hazámmal kapcsolatban egészen elképesztő. Szóval ez a mondat, hogyha egy tégla lenne és a fejemre esne, akkor azért 8 napon túl gyógyuló sérülést okozna, és az, hogy ezzel kapcsolatban a magyar kormány különböző törvényjavaslatokat terjezt be, azzal én értem, hogy ezt a 8 napig, tehát hogy ezeket a sérüléseket orvosolja, de az, hogy a rendszer szintű képtelenség, vagy a nemhajlandóság egyébként ezen jogszabályok révén felszámolható, ebben vannak kétségeim. Kétségtelen, hogy gátat képez, de hogy ezek a gátak egyébként magát a folyót alkalmatlanná tegyék arra, hogy kiáradjon máshol, vannak elképzeléseim, mondják azt, hogy rossz vagyok. 061 -12, 4 négyes pont. A bizottság az értesítésben kiegészítő indokokat hozott fel, idejétve ezek részletek a vélelmezett bűncselekmények hatékony kivizsgálásának, a büntetőeljárás a büntető eljárás alávonásának korlátaival, az ügyészség szervezeti struktúrájával kapcsolatban majd Összegezze megállapítja, hogy ezek a problémák a jogállamiság elveinek megsértését jelenti, különös tekintettel a jogbiztonságra, a végrehajtó hatalom önkényességének tilamára és a hatékony bírói jogvédelemre. Tehát mindig más-más vagy adott esetben ugyanazon dolgokra hivatkozik. Ötös pont. Az értesítésben a bizottság ismertette azokat a ténybeli elemeket, plusz konkrét indokokat, amelyekre a megállapításait alapozta. Az értesítésben a bizottság két hónapot biztosított a magyar hatóságok számára észrevételeik megtételére. Önmagában ez a mechanizmus nagyon érdekes. Tehát ugye valamit tapasztal a bizottság, azt kifogásolja akkor azzal kapcsolatban, kér választ, arra meghatározza, hogy mennyi időt ad, akkor Magyarország erre válaszol, akkor ezt a bizottság értékeli, elfogadja, nem fogadja el, elindul egy levelezés, erről hosszan Tudnánk beszélgetni, hiszen a Navras és Tiborral való beszélgetések miatt, ha más miatt nem, akkor éveken keresztül hallhattak erről Magyarország vagy más ország gyakorlatában függően attól, hogy Navras és Tibor éppen itthon vagy külföldön teljesített szolgálatot. Aztán eljön az a pillanat, amikor úgy gondolja az Unió, hogy ez a levelezés nem kielégítő, valamilyen eljárást indít, és ebben az eljárásban tovább folytatódik ez a levelezés egészen addig, amíg szankciókat nem állapít meg az Unió, és akkor megint tovább folytatódik a levelezés. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ilyen orosz formában szicsász lenne, és azonnal falnak lenne állítva Magyarország. Elvileg volna idő? arra, hogy valamilyen gyakorlatot úgy változtassanak meg, hogy közben azt az illeti ország vezetése komolyan gondolja és bűnbánúan azt gondolja, hogy valamit korábban rosszul tett, és azon érdemes változtatni, de könnyen lehetséges, hogy az idő kizállog arra a lehetőséget, hogy jogilag kiátszanak valamit, amit egyébként gyakorlatban közben nem gondolnak megváltoztatni. Alapvetően a kérdés ezzel kapcsolatos, és arra vonatkozik, hogy önök ehhez hogyan viszonyulnak. 061-253-88-12. Hatos pont. Magyarország 2022. június 27-én válaszolt az értesítésre. 2022. június 30-a és július 5-ei levelében további információkat nyújtott be az első válasz kiegészítéseként, Tehát sikerült egy levélre, három levélre válaszolni. Ennek mi volt az oka? Talán Avras és Tibor meg tudja mondani. Magyarország továbbá 2022. július 19-én korrekciós intézkedésekre tett javaslatot. Egy újabb levél Ebben ez már a negyedik hetedik pont. A bizottság értékelte e, ezeket az észrevételeket, de e, nem oszlatták el az értesítésben foglalt aggályait. Nyolcas pont. Bizonyos rendeletre hivatkozással a bizottság 2022. július 20 án levelet küldött Magyarországnak ezen korábbi levelek értékeléséről, plusz azokról az intézkedésekről, amelyeket a bizottság a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára irányuló magyarországi kötelezettségvállalás hiányában az említett rendelet. Xy cikkére való tekintettel, elfogadásra javasla, javasol szándékozni, a bizottság a szándéklevélben lehetőséget biztosított Magyarországnak észrevételei benyújtására, különösen a tervezett intézkedések arányosságával kapcsolatban. Bonyolult a történet. Valójában csak akkor érdemes ezt tovább olvasni, bár az iratismertetés mindig jelentőséggel bír. Én azért azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Nebuló ismeri, tehát a Nebulót befolyásolja a téma ismerete, amikor hozzá szól. De mindaz, amit én itt olvasok, ez önöknek a múltja. Függetle attól, hogy ilyen tudatosan, vagy ilyen részletesen átéltéke vagy sem. Alapvetően kíváncsi vagyok arra, hogy mindaz, ami itt most történik, azt önök egyébként indokoltnak látják-e, egyáltalán hogyan látják. Hogyan látják ennek a kialakulását, hogyan látják a szankcionálását, hogyan látják a szankcionálásnak a feloldását, mennyire tartják igazságosnak, igazságtalannak, mennyire tartják ezt az egész helyzetet kezelhetőnek. 061-253-8812 Tövevésebb örök rejtvény, tütök medál, kedvesemmel, haranyfüggés. pont, az volt, 9 pont, újabb levél. Magyarország 2022. augusztus 22-én azért közelítünk itt a szeptember közepéhez válaszolt, vitatta a bizottság megállapításait, de korrekciós intézkedéseket javasolt. És akkor itt például ez egy nagyon fontos dolog, hogy miközben Magyarország valamit vitat, és mégis közben korrekciós intézkedéseket javasol, az bolgár úr, bolgár úrnak hívják azt, aki előzőleg betelefonált, az mit jelent? Az megbánást mutat? Az mit mutat? És ha egyébként nem mutat megbánást, de hajlandó korrekciós intézkedéseket bevezetni, az vajon a tanár, ha megfelel az analogia, akkor az Európai Bizottság szemében vajon mit jelent? Mit jelent ez önöknél? Milyen az, amikor a gyerek látszólag megbánást mutat, annak érdekében, hogy a normális élet folytatódjék. Otthon vagy az iskolában? 061, 253, 88.12 korrekciós intézkedéseket javasolt az aggályok eloszlatására. Szeptember 13-án levelet küldött a bizottságnak, amely a javasolt korrekciós intézkedések szempontjából releváns pontosításokat és további kötelezettségvállalásokat tartalmazott. Egyben a nebuló, Magyarország azt közölte a bizottsággal, hogy véleménye szerint teljes mértékben kezelik a bizottság aggályait. Tehát Magyarország Igyekezett teljes mértékben megnyugtatni a bizottságot, miközben egyébként azt tette nyilvánvalóan, hogy vitatja a bizottság megállapításait. Vajon a kettő hogyan fér össze? Önökben összefér a kettő? Vagy összeférhetetlen? 0612538812 Aki azt írja, hogy ugyanazt gondolja el a történetről, mint én, de magyar ember szóból ért, 061-253-8812. Nagy Kati. Magyarország. 8 óra 4 percig fogom sorolni, mindazt, azt, amit ez a ezek a papírok tartalmaznak, és aztán hagyom, hogy önök megnyilvánuljanak, ha nem nyilvánulnak, meg tudomásul veszem. Jobb híjem. A tízes pont azt mondja, hogy a következő preambulum kezelések a bizottság főbb megalapításainak összefoglalását tartalmazzák. 11. pont. Súlyos rendszer szintű szabálytalanságok, hiányosságok és gyengeségek tapasztalhatóak a közbeszerzési eljárások terén. Szokatlan magas az olyan odaítél szerződések aránya először is, amelyekben mindössze egyetlen ajánlattevő volt. Másodszor aggályok merülnek fel továbbá azzal a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak a erről ahol nem kerülnek a közbeszerzési és az összeférhetetlenségi szabályok is nem átlatható módon kezelik a forrásokat. Ezek a jogállamiság elvének a megsértését jelenti különös tekintettel a jogbiztonság elvére, a végrehajtaló önkényességének tilalmára és a hatalmi ágak szétválasztásával. 12-es pont. További kérdések merülnek fel a vélelmezett bűncselekmények hatékony kivizsgálásának és büntető eljárás alávonásának korlátaival, az ügyészség szervezeti struktúrájával, valamint egy működés hatékony korrupcióellenes keret hiányával kapcsolatban. Nem áll rendelkezésre független bíróság által biztosított hatékony jogorvoslat. Az ügyészség nem indít nyomozás vagy vádeljárás, nincs indoklási kötelezettség. Hiányzik egy átfogó korrupció ellenes stratégia, ezek részletek egy beolvasásában létrejött felolvasások itt. Hiányzik a korrupciós bűncselekmények hatékony megelőzése és visszaszorítása, az említett problémák a jogállamiság elveinek megsértését jelentik, különös tekintettel a jogbiztonságra, a végrehajtó hatalom önkényességének tilamára és a hatékony bírói jogvédelemre 13. Magyarország válaszaiban nem kezelik megfelelően az értesítésben és a szándéklevélben foglalt megállapításokat. ezek elég más mondatok. Történt némi változás, semmi nem utal arra, hogy az említett változások hatással lettek volna a magyar piacon a versenyszinkjére, helyetesítsék be ezt egy gyerekviselkedésére vagy hétköznapi dolgokra. Történt némi változás. Ezen kívül a bizottság a médiából az idegenforgalmi kommunikáció és sportágazatban működő érdekelt felektől származó beszámolókat is gyűjtött Magyarország, nem szolgáltatott semmilyen bizonyítékot. Erre majd rákérdezek, hogy ez micsoda. 14-es pont, most már a negyedénél tartunk a pontoknak. Más eljárások nem tennék lehetővé a bizottság számára, az uniós költségvetés hatékony a védelmét magyarról, Intőt kell adni annak érdekében, hogy a gyerek változtasson. A hiányosságok sok éven át tartó folytatódása pedig azt mutatja, hogy a pénzügyi korrekciók nem elegendőek az unió pénzügyi érdekeinek sem a jelegi, sem a jövőbeli kockázatokkal szembeni védelmére. Ez az a pont, amire néha hivatkoznak, néha nem. Hogy az unió végül is eddig megpróbált mindent, az nem járt eredménnyel, akkor tessék itt a büntetés, hát hogyha annak lesz hatása. 15-ös pont. Um... Azt mondja, hogy ez a rendelet, amire hivatkozik, a lehetséges eszközök szélesebb körét biztosítják az uniós költségvetés védelmére. 16. Pont. A, kötelezettség, a kötelezettség szegési eljárások nem jogalkotási aktusan, hanem közvetlenül egy cikkel alapulnak. tehát ismét visszatér az unió arra, vagy a bizottság, hogy megindokolja, hogy min alapszik ez a határozat, amit hozott. 17. Pont. A helyreállítás és a rezilinciá építési a hozott intézkedések védőhajtása során a tagállamoknak minden megfelelő intézkedés meg kell tenniük az unió pénzügyi érdekének védelme érdekében. Itt tehát meghatározza azt az unió, az, a bizottság, hogy miért ott hoz szankciót, ahol hoz. A bizottság valamely kötelezettség súlyos megsértése esetén korrekciós intézkedéseket hoznat, Ennél is fontosabb, hogy Magyarország helyreállítási és reziliencia építési terve még nem végleges. 18-as pont. Mindezek fényében semmilyen más uniós jogszerinti eljárás nem tenné lehetővé a bizottság számára az uniós költségvetés hatékonyabb védelmét, mint ez az eljárás. Ez egyértelműen megállapítja az, hogy miért így cselekszik az unió. 19-es pont, lassan a feléhez érkezünk. Az említett jogsértések szervesen kapcsolódnak az uniós források Magyarország általi felhasználásához folyamatához. 20-as pont. Az említett hiányosságok és szabálytalanságok azt mutatják, hogy a magyar hatóságok rendszer szinten képtelenek, vagy nem hajlandóak arra, illetve kudarcot vallanak azon a téren, hogy megakadályozzák az alkalmazó jogos sértő döntéseket a közbeszerzések és az összeférhetetlenségek tekintetében, és ezáltal megfelelően kezeljék a korrupció kockázatát. 21-es pont. Az intézkedéseknek elsősorban a 2021-27 évi kohéziós politikai programokat kell védeniük. 22-es pont. A megfelelő intézkedéseknek ki kell terjedniük a közvetlen és közvetett irányítással végrehajtott uniós programok keretében tett fellépésekre. 23. pont. Olyan százalékos arányban kell meghatározni a büntetést, amely tükrözi az uniós költségvetésre jelentett kockázatot. 24. pont. Magas szintű pénzügyi hatással járó intézkedéseket indokol itt tehát megalapozzák annak a döntésnek a, azt a részét, ami egyébként a százalékot a büntetés, tehát a, a folyósítható pénzek elvonásának százalékos részét érinti. 25. pont. Figyelembe kell venni, mm <laughs> A kapott információkat és az érintett tagállam által tett bármely észrevételt, ezért Magyarország által javasolt korrekciós intézkedéseket bele kell foglalni az értékelésbe, tehát még itt is lehetővé teszi az Uniós Bizottság az, hogy a magyarországi észrevételek érdemben változtassanak az Unió Bizottságának döntése 26-os pont. Második válaszában Magyarország 17 korrekciós intézkedést nyújtott be, 2022. szeptember 13-án benyújtott levéllel egészítette ki. Ezek a korrekciós intézkedések, a következők voltak, és itt van A-tól egészen Q-ig, nem fogom mind felolvasni, tallózom közöttük, miközben ezeket egyenként kellene külön-külön górcsó alá venni, de azt a maradék pár embert, aki még követ engem, nem szeretném elveszteni. Létrehoznak egy integritási hatóságot, egy korrupciollennes munkacsoportot, az uniós támogatás közérdekű vagyonkezelő alapítványok által felhasználása, átláthatóságának biztosítása, az uniós forrásokból finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése, ezzel párhuzamosan a nemzeti költségvetésből finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárási arányok csökkentése. Képzés, támogatási rendszer kialakítása, az olaffal való együttműködés megerősítése. Most tehát gyorsan túljutottam, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, 17 felírták. 17 pontos javaslatot tett a magyar kormány. 27-es pont. Jogszabályok időbeli korlátozás nélküli hatályban tartását írja az Európai Bizottság. Magyarul nem egy átmeneti intézkedést vár Magyarországtól. 28-as pont végrehajtásának elemzésétől függ, hogy hogy alakul a jövő, e tekintetben Magyarországnak még kulcsfontosságú lépéseket kell tennie. 29-es pont. És akkor itt elkezdi részletezni azt, hogy az egyes pontokban tett javaslatokra ők hogyan reagálnak, ugye ez a 17 pont egyenek közt, hogy akkor hogyan működik a korrupció ellenes munkacsoport, az integritási hatóság, amelyekről egyelőre még semmit az íg a világán nem tudunk, hiszen ezek még korábban nem léteztek. Erre tett volgárul hogy ezeknek a tagjai vajon mennyire lesznek biztosítékok arra, hogy ezek a, az új hatóságok függetlenül fognak működni, vagy bábuk lesznek ugyanazoknak a kezében, akik a korábbi gyakorlatot fenntartották. A következő pontokban mind-mind arra reagál az Európai Bizottság, amivel kapcsolatban Magyarország ígéretet tett, hogy mind fog változtatni. Itt tehát erről a 17 pontról van szó. Majd a következőt mondja, és akkor gyakorlatilag végigfutottam az összes ponton, 43-pont. Magyarországnak egy határozat elfogadásától számítva három havonta jelentést kell tenni a bizottságnak az említett kötelezettségek teljesítéséről. 44-es pont. Magyarországnak rendszeresen tájékoztatnia kell a bizottságot az általa vállalt intézkedések végrehajtásáról. Végül elfogadta ezt a határozatot. Magyarország által XY beállkezdés alapján javasolt korrekciós intézkedések nem felelnek meg teljes mértékben Magyarországnak. 2022. április 27-én küldött bizottsági értesítésben foglalt megállapítása kezelésére. Ezért, második cikk, a kohéziós politika terén az alábi operatív programokhoz tartozó költségvetési kötelezettségvállalások 65%-át fel kell függeszteni, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, végül a Terület és Operatív Program Plusz. A következő programok jóváhagyását fel kell függeszteni: Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, és vagy Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, és vagy Terület és településfejlesztési Operatív Program Plusz. Amennyiben nem tehető jogai kötelezettségvállás semmilyen törvény létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványal, illetve semmilyen az ilyen közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott személlyel. Magyarország, ez a harmadik cikk, Magyarország 2022. november 19-ig, ma szeptember 20-a van, tehát van még október-november kerek két hónap. Magyarország 2022. november 19-ig majd az azt követően három havonta tájékoztatja a bizottságot azon korrekciós intézkedések végrehajtásáról, amelyekre Magyarország a második válaszában kötelezettséget vállalt, beleértve a 2022. szeptember 13-ai levélben foglalt további kötelezettségvállalásákat is. Mind gondolnak erről a történetről, különös tekintettel, annak megalapozottságára, mit gondolnak a magyar kormány, mennyire szánya-bánja azt, amit elkövetett, nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszer szinten, vajon az ajánlott intézkedések, amelyeket részint ismertettem, részintalan ismerik, mennyire alkalmasak arra, hogy orvosolják azt, hogy ez a 65%-os elvonás ne következzék be, végül negyedszer vagy harmadszor ez a bűnbánat, amit a magyar kormány mutat, mennyiben jelenti annak a garanciáját, hogy ezentúl november 19-től, bár ehhez, ehhez nehéz határidő szabni, másféleképpen fog forogni a föld Magyarországon, mint addig, mert hirtelen, vagy nem hirtelen rájövő arra, hogy mennyi rendszerszintű szabálytalanságot követtek el, ezért nem csak, hogy abba hagyják, hanem egészen más joggyakorlat következik be, mert rájöttek arra, hogy amit az Unió a szemükre hányobban igazuk van és ennek következtében ezen tud másképpen kell, hogy viselkedjenek. Természetesen ezt ö, más magánéleti történetekre is vonatkoztathatják, ha akarják, vagy ha nem akarják, akkor 8 óra 5 perc van, lemegy egy 6 perces zene, és akkor 8 óra 13 perckor elköszönök önöktől. Végül is több lehetőséget felvázoltam önöknek, dörö.fi kukac gmail.com illetőleg Nulla hat egy kettőtve három nyolc tizenkettő vagy egyik se Döntselek. Keresd túl, kereszt a lépés, út jelzött, a néhány betű, néhány nem fogok szavazást rendelni, mert egyrészt nem tudom hányan vagyunk, másrészt nem is, hogy a szavazással kéne rendezni, csak hogy milyen kérdéseket tettem fel először. Jogosnak találják-e, alaposnak a kritikát? Mit gondolnak a reagálásról? Mit gondolnak a büntetésről? Mit gondolnak a megbánásról? Jogos alapos kritika? Hogyan reagál a kritizált személy? Mit gondolnak a büntetés mértékéről? És mit gondolnak arról, hogy akit meg akarnak büntetni, mennyire szánya bánja azt, amiatt őt meg akarja büntetni. Jó reggelt! Csak úgy tudják, hogy mire lehet válaszolni. Négy pont. Jogos, alapos-e a kritika? Kettő. A reagálás mikéntje? Három. A büntetés mértéke? Négy. Szánom, bánom. 061, 253, 88, 12. kezdődik a visszaszámolás. A kritika alapossága, jogossága. Mit gondolnak erről? Önök személy szerint. 061-23-88-12. A reagálás mikéntje erre? A büntetés mértéke. Van-e szánásbánás? Vagy nincs? 061 23 2538812 12 először. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Halljuk egymást? Persze. Bocsánat, mert autóban vagyok, és nem nagyon tudom. Mindent hallok. Hát én úgy gondolom, hogy ez a kritika, ez 10 éve, vagy 12 éve épül. És én a magam részéről természetesen... Nagyon kimerítő volt az iratismertetés, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ennek egy, a döntő része a megfogalmazott kritikáknak nyilván igaz. Erre van egy válasz, ami nem egy őszinte megbánás, hiszen ebből a rendszerből nem fog egy liberális rendszer épülni. Hát egyrészt a... egy ez sincsen így, Másrészt ugye ez a rendszer nem ismeri az érzelmet. Ez nem ismeri az érzelmet, nagyon racionálisan, az uniós kohéziós alapokból szakmazó pénzek megszerzése érdekében történnek uh, különböző intézkedések. Én ezeket mondjuk manővernek minősítem, aminek... Uh, ami... Most viszont elvesztettelök. Ahó... Gyerekét most, ha akarom, akkor nem tudom levenni a telefonnak a hangját, ha akarom, sem, mert a pityegés lehet hallani. A hívott számon először. Tehát leúztam a telefont. Az a telefonok? Jó. Igen. Hív. Jó, akkor ne hívjál Tibor, én hívlak. Köszönöm. Igen. Ott tartottunk manőver. Aló? Mondom, ott tartottunk manőver, megszakadt? Ja, igen, igen, megszakadt, nem tudom, hogy kinyomtál-e. Eh? Nem, <gül> megszakadt, szakadt, a megszakadt. De hát megszakadt. én ezeket, a, ezeket az intézkedéseket manővernek gondolom, semmi köze, semmiféle... Oké, okay, erre azt mondja az Unió, hogy én is manővernek gondolom, nem látom alaposnak a reakciót, ezért ezeket az elvonásokat e, e, fogom alkalmazni, hogyha az elkövetkezendő két hónapban majd azt követően nem születik kielégítő reagálás. Mit gondolsz arról, hogy a szánom bánom, amire tehát most két hónapja van technikailag, mert ugye szállni bánni nem fogja tudni a kormány, hiszen eddig se voltak érzelmek, ezen túl se lesznek. A mostani szánásbánás mit fog eredményezni? Beleértve megmarad-e a büntetés, és hogyha nem marad meg, az azt jelenti-e, hogy Magyarországon az a joggyakorlat, amit kifogásoltak, érdemben megváltozik? Én úgy gondolom, hogy Ezekre a pénzekre ennek a rendszernek égető szüksége van. Tehát kényszerűségből is fognak olyan döntések és intézkedések születni, amelyek valósak lesznek. Tehát lesz kevés, vagy nem lesz olyan közbeszerzés, ahol egyetlen induló megnyeri a, a pályázatot, hanem lesznek több indulós pályázatok, és be fog szűkülni az a mozgástér, ami a, a kifogásolt elemekkel kapcsolatos. Tehát ha innentől kezdve a magyar bírói karral szemben valamiféle uh, rossz húzás bekövetkezik, azt igenis figyelni és értékelni fogják. Tehát szükségszerűen valamiféle változás kikényszeríthető, vagy ki, ki fog kényszerülni, de ez nem a rendszer lényegének a megváltozását fogja jelenteni. Hanem minek? Hát a, a praktikum érvényesülését az, hogy be kell húzni ezeket a pénzeket, hiszen ez a rendszer felépült, ezt a rendszert ezek, a, ezek az EU-s pénzek táplálják, muszáj ebből minél többet megszerezni, ennek érdekében néhány dolgot tenni kell, néhány olyan dolgot is, ami a külső szemlélő és az EU számára... Jó, de ami itt történik, érdekében. az minőségi vagy mennyiségi változás lesz? Tehát, hogy minőségi változásnak én nem gondolom egy ilyen ráncfervallása lesz ennek a, az egész rendszernek. Okay, Ami ha lehet, ráncfervallása lesz a rendszernek, akkor valójában az a -e mechanizmus, amelynek mi részei vagyunk, és amiben most átmezleg jobban belájtunk mint máskülönben, ez a mechanizmus, ez valójában valamire alkalmas és valamire alkalmatlan, és Magyarország esete erre világít rá? hogy az EU mechanizmusának a működésre... A korlátaira. Hát igen, rávilágít a korlátaira, és egyébként még, hogy jogos-e, vagy hogy milyen súly az intézkedés, én úgy gondolom, hogy egy, egy ilyen középszigorú intézkedés, mert mondhatta volna az EU azt, hogy nulla százalékot folyósítok, coki. Addig, amíg nem teszek valamit. De nem ezt tette, tehát még még mindig valami, valami konszenzusos, konszenzusos uh, uh, megoldás ígéretében uh, bízik az EU, um, ami nagyon nehezen fog megvalósulni. Tudjuk-e azt... Vannak-e ismereteink azzal kapcsolatban, hogy Magyarországot más módon ítélik meg, mint a többi országot, mert a más országokban is, adott esetben nem csak kelet-európai országban, lásd, Lengyelország van, hasonló joggyakorlat, de ezek fölött szemet huny az Unió. Nem. Néhány ország volt, amely az elmúlt tíz évben exponálta magát a jogállam leépítésében. Ennek úttörője Magyarország és Lengyelország volt, erre a két országra megkülönböztetett figyelem irányul. Lehetséges, hogy a, sőt, biztos, hogy a többi országban is léteznek ilyen rendszer szintű szabálytalanságok, de ez túllépett egy kritikus Oké, okay, mi különbözteti tömeget, meg a két rendszer szintű hiányosságot? Az, hogy Magyarország esetében, és bizonyos fakik Lengyelország esetében, túllépett egy kritikus tömeget a a megfogalmazott kritikát... Oké, okay, rendben van, te egy, te, te egy vállalatot igazgatsz, vagy egy vállalatnak egy részét. Én jól feltételezem el, hogyha én egy olyan munkatársad lennék, aki így viselkedik, mint ahogy itt le van írva, természetesen annak megfelelően, ahogy te dolgozol, akkor a mostani szakaszban már nem szankcionálnál, hanem azt mondanád, hogy kívül tágasabb. Hát persze. Hát Mi a különbség? Valójában arról van-e szó, hogy az unió jogrendszere erre alkalmatlan, miközben, ha nem is balasztot képezünk az unióban, de egy olyan falat vagyunk a gyomrában, amelyet valamilyen módon próbál megemészteni, de látható módon, vagy tapasztalható módon, ez csak mérsékelten sikerül. Hát én nem vagyok jogász, meg ennyire de nem, szóval szóval nem is. De ezt most nem is jogászként kérdezem. Nem is jogászként kérdezem. Ugye ott léteznek teljesítménymutatók, amelyekhez folyamatosan mérik mondjuk az adott munkavállaló vagy az adott cég teljesítményét. Az Európai Unió ilyen exakt teljesítménymutatókkal nem rendelkezik. Oké, okay, rendben van, de tételezzük fel, hogy amit te mondasz igaz. És ez a mechanizmus azzal jár, hogy érdemi változások lesznek, ugyanakkor maga a tendencia nem változik. Magyarország a pénzt részben vagy egészben talán egészben megkapja, mire lesz ez bizonyíték, mennyiben fogja ez megváltoztatni a magyarországi állapotokat? Hát ezt kétlem, hogy a Magyarország teljes egészében meg fogja kapni ezeket a kohéziós pénzeket. Um, alapvetően nem fogja megváltoztatni a magyarországi állapotokat. Magyarul, uh, aki arra játszik, hogy ezt a mehan... Tehát valójában te ennek az eredményességét bármennyire is rosszul hangzik, attól teszed függővé, hogy milyen mértékű lesz az elvonás? Tehát az eredményességét nem attól teszem függővé, hogy milyen mértékű az elvonás. Az eredményességét attól teszem függővé, hogy azok az elvárások, amiket az EU megfogalmazott, milyen mértékben fognak teljesülni látható módon, és ez. Abban igazad van, hogy miértjük csak teljes egészében, magyarok, akik itt élünk és figyeljük, hogy ezek látszatmegoldások, vagy tényleges... Te uh, erről a mostani kormányról el tudod-e azt képzelni, hogy egy ilyen összetett dologban egy olyan választ ad, hogy tényleg megbántuk, nem csak amiatt megbüntettek bennünket, és ezentúl másféleképpen fogunk működni. Te ezt el tudod-e képzelni? Nem tudom elképzelni. Tényleg megbántuk, ilyen nem lesz. Az, hogy a szavazók egyébként ezt a kormányt április harmadikán újabb négy évre kormányzásra biztatták, miközben amiről itt most beszélünk jóval április harmadika előtt kezdődtek, az mire bizonyíték? Vagy bizonyítéke bármire? Túl bonyolult, elnéznek felette, nem értik, nem ismerik, más tapasztalnak. Hát azt nagyon nehezeget kérdezem, mert elemző nem vagyok. Tehát... Nem is elemzőként kérdezem ezt tőled. Az a kérdés, hogyha egyébként egy autó ilyet mutat, akkor az ember egy ilyen autótól nem akar -e inkább megválni, és egy másikat választani, beleért, vagy a másikról azt mondják, hogy még rosszabb, tehát akkor nem, nem akar beleülni, minden hasonlat Sántít. Az a kérdés, hogy az ember, tehát engem tényleg egyetlen egy dolog foglalkoztat. Engem, aki évtizedekig ezekig jártam pszichiáterhez, én nem azért jártam harmóniában nagyobb harmóniába szerettem volna kerülni magammal és a világgal talán ebben a sorrendben miközben a világ azért, a világgal való létezésem gondjai vittek el a pszichiáterhez. Az a kérdés, hogy vajon egyébként egy olyan viszonyrendszerben, mint amiben mi az unióval élünk, létezik-e olyan ráhatás országnak, unióra, uniónak, Magyarországra, különös tekintettel arra, amit Navras és Tibor mond, és teljesen igaza van, hogy az unió az nem külpolitika, hanem valaki amit érdemben megváltoztat. Én azt gondolom, hogy egy személyel vagy több személyel való beszélgetéssorozatom engem érdemben megváltoztatott. Én azt érzékelem, de lehet, hogy rosszul látom, hogy az a csatározás, amely az elmúlt években, tehát egyáltalán nem rövid idő alatt az unióval folyik, az valójában az unió mechanizmusának a kicselezése, egyáltalán nem annak a belátása, amit az unió felénk sugal, beleértve hogy az unió szelleme más, mint a mi szellemünk, és miközben az idő változik, és azt, de mi gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az unió fölött eljárt az idő, az az unió, az igazi unió, amit mi képviselnénk, csak mi még nem állunk ott, hogy osz oszhassuk az észen kívül az anyagiakat is, de talán majd egyszer eljön ennek az ideje, a nyugat hanyatlik, a nyugat nem látja azt, amit mi, de kényszerűségből belátjuk azt, amit mondanak, és ezért alávetjük magunkat, de valójában nem csak, hogy nem értünk vele egyet, de ahogy látom, meg is pucsolnánk, ha lenne erre módunk, de ez jogilag lehetetlen. Csak ez egy ilyen csiki-csuki, ami közben egy olyan belpolitikai logikára van fölépítve, amely mellett az embernek nem nemcsak a gyomra kifordul, hanem egy teljesen fölösleges harcot lát. Uh, túl, sok. túl sok. ez nekem. Annyit, annyit tudok még ehhez mondani. tehát A pszichológusi analógiát hoztad fel, nekem ebben viszonylag kevés tapasztalatom van, de van. Uh, tehát a pszichológus úgy megy az ember és akkor van értelme egy pszichológussal folytatott beszélgetésnek, hogyha őszinte nyitott uh, lélekkel és uh, érsszel és megy oda, és valójában segítséget akar kapni. Ha ez a nyitottság és befogadás nincsen meg, akkor nem fog működni a pszichológus segítsége. Ez a nyitottság és befogadás, én úgy gondolom, hogy a magyar kormány részéről nincsen meg, itt um, csak a pragmatikus hozzáállás a EU-s pénzek megszerzése érdekében. úfén beszéltem. Oké. Okay. 061, 253, 88-12. Már 8 óra 21 van, úgyhogy 8-13-kor nem fog véget érni a műsor. Anybody else? 061, 253, 88-12, először. Jogos, alapos-e a kritika? Milyen a reagálásra? Mit szól a büntetésről? Van-e bánás, Vagy nincs? Mit hozzon a jövő? Analógiák. 061 253. 8812 másodszor. Jó reggat! Jó reggat! Hát engednek, hogy én is mondjak valamit, amit az előbb erre a Wagner beszélgetésről, a csiki-csukira mondtál, azzal én teljes mértékben egyetértek, ahogy ezt így kifejtetted, de én ezt komolyan értek vele egyet, tehát nem úgy, ahogy te mondtad, és én a, a, a bizottságnak az értékelésére, ahogy, ahogy a pontokba tetted, én a kormány reagálását diplomatikusnak tartom, a büntetést nem tartom jogosnak, és a megbánás pedig nem lesz. Tehát abszolút a van, hogy itt a megbánás. De elnézést, te most a saját logikád mellett hallasz, hogyha egyébként az Uniónak van egy rendje, és Magyarország csikicsokit játszik, akkor a büntetést miért kifogásolod? Hiszen egyébként... Mari mert én az egészen nem értek egyet, az, a, a, a, a bizottság értékelésével se értek egyet, a 42 ponttal, és itt semmi nem fog történni, érteni választ. De azt is meg, hogy itt most keverünk hetet halvat, az, hogy nem fog történni semmi sem, most az a kérdés, hogy azoknak a pontoknak, tehát hogy egy, tehát például mennyiben nem értesz azzal egyet, hogy kifogásolják az egyszereplős közbeszerzési eljárásokat? Hát. Hát hogyha, hogyha más nem jelentkezik, csak egy szereplő jelentkezik, annak, annak kell voltatni azokat a munkákat. Ezt értem, de hogyha egyben azt a gyakorlatot kifogásolják, hogy az a helyzet alakult ki, hogy ne legyen más, csak egy szereplő, akkor vajon, ha menet közben nem reagáltak, akkor ezt a végeredményt nem kell valamilyen módon mégis észrevételezni. A magyar kormány a válaszaiban bizonyítékot fogja arra hozni, hogy nem voltak ilyen, semmiféle visszaélés. Én ezt értem Péter, de a saját logikádat játszott ki, az Isten áldjon meg nem akarod megérteni az alaphelyzetet. Kevered a jelent, a jövőt és a múltat annak érdekében, hogy ki egy olyan bizonyítványt, amivel Magyarország felmenthető. Én ezt tudomásul veszem, de nem akceptálom. Férletések elkerülse véget. Én nem egy olyan telefont akarok hallani, ami elítéli az országot, mert nem nincsenek ilyen elvárásaim. Én magát a mechanizmust próbáltam vázolni önöknek, és azt próbáltam a mechanizmus vázolásával elérni, hogy a vázolás végén önök elmondják, hogy mit gondolnak erről a szituációról. Beleértve, hogyha én a Wagnernek alkalmazottja lennék, már nem dolgoznék ott. Mi a különbség? Kizárólag az-e a különbség, hogy az Unió sokkal kötöttebb jogi rendszer között működik, és ennek következtében az Unió hálójából Magyarország csak úgy nem tud kipotyanni, miközben egyébként minden egyéb mechanizmusban, hétköznapi mechanizmusban azt gondolnánk, hogy egy olyan elem, mint ahogy egyébként Magyarország, és amelyel kapcsolatban maga a rendszer így gondolkodik, tartósan nem lehetne a rendszer része. Vagy valamit rosszul gondolok, akkor legyenek szívesek, javítsanak ki, vagy mondják el, hogy mit látok rosszul. Nu egy senki többet. Ugyanint ő senki többet. számonú mindent más. Még hat fejezem be a mondatomat, egy mondatot enged meg. Azon kívülök borulva, hogy választási autokráciát emlegettek. Milyen alapon emlegetek választási autokráciát. En és hol volt ebben választási autokrácia? nem, te nem most ezzel, bocsán, a bizottság jelentésében ez a hám nevű úr, azzal kezdve, hogy itt Ez lehetséges, és én most felolvastam egy az... szöveget, abban én ilyet nem találtam, hogyha netán van, akkor el lehet mondani. Ez gazdasági dolgokkal foglalkozik ebben én ilyet nem olvastam ha a tekintettem akkor javítsanak ki egy kör egy menet és többet nem mondom hogy először másodszor senki többet hiszen meg volt a három ami az időt illeti 8 óra 31 rémlik 8 óra 40 a végső időpont de a 8 óra 40-hez szívbe vésebb Telefonok szükségesek, most 8 óra 2080. Dokmedál, kedvesem lelek, arany függ is, arany láncol, még úgy ölelep soha nem is látni. Mond a kududót a papu nyívik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sír, tegnap tudtad te már a új kell. A a Csak egy rejtvény, és kell egy hogy a megfejtés Miért várok, miért félek, nem tudom, miért merennyek ennyit a válaszok. Betű én vagyok, úgy csak a sora. Körben az életemet, és ez nélkül nem lehet. Érdes nézzük meg Nikki szobor kiállítását. Felolvasok egy e-mailt, és hogyha nem érkezik telefon, akkor elköszönök. Tisztelt Fiala úr hozzászólásom elején kihangsúlyoztam, hogy objektíven nézem, nem pár alapján az eseményeket, véleményem szerint az eddigi tapasztalatok alapján a kormányos a gazdasági helyzet miatt fogadja el az EU által kívántakat. Többször a különböző ígéretei, régebben is, amiket nem tartottak be, nem tisztességes annak rendszeres hangosztatása sem, hogy a pedagógusok béremelés az EU pénzek jövetelétől függ, miért pont az övéké? nem hangzott hogy kokainos gazemberek döntenek, mi várható, ha egy kormánytag ilyen megjegyzés tesz. Üdvözlettel, B. Péter. Az ég egyt a világen semmi se várható. Én azt gondolom, de ezt egy, egyértelművést tettem még a felolvasás elején, hogy én nem érzékelek szánom bárnamat, én azt érzékelem, hogy valamit hogyan lát be egy kormányzat annak érdekében, hogy hozzájuthasson egy pénzhez. Hogy ezen hogyan lehet változtatni, én szerintem azzal a hétköznapi Sisyfuszi munkával, amit egyebek között én és mások is folytatnak, ez a Sisyfuszi munka az elmúlt időben különösebb eredményre nem vezetett. Ezzel együtt nem lehet feladni a reményt, ahogy szokták mondani, a remény hal meg utoljára. Aztán természetesen azok is meghalnak, akik reménykednek, de van egy fiatalabb generáció. A fiatalabb generáció számára, ha ez elfogadhatatlan, és nem tudnak rajta változtatni, akkor két lehetőségük van, egyrészt elmennek külföldre, vagy a következő országgyűlési választásokon egy más párt vagy pártkoalíció segítenek hatalomra abban a reményben, hogy ez a gyakorlat nem folytatódik. Ezek nehéz kövek, lassan mozdulnak, nagyot ütnek. Dörö.fi gmail.com. Ugye nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap találkozunk, hogy élőlebonyolítású műsorral vagy felvételről, ezt most még nem tudom megmondani, de majd tapasztalni fogják. Egy hosszú sorozat Elején vagyunk, most éppen december végéig nézek, karácsonyig. Addig például abban, amiről most eddig volt szó, változást nem lehet elérni. Az, hogy mindazt, ami itt ma Magyarországon van, abból a pár száz vagy pár ezer emberből, aki reggel engem követett, ketten tartották megjegyzésre méltónak. Ahhoz, hogy ez a műsor sikeres legyen, ennél sokkal több telefonra van szükség, sokkal több észrevételre, nem pártlogika mentén. Értem azt, amit B. Péter ír, én valójában erre alapozva, erre is alapozva mondtam azt, hogy nem látom reményét annak, hogy egyébként az unió ezzel a büntetéssel el tudja érni azt, hogy itt érdemi változások legyenek. Szerintem egyébként a magyar kormány november 19-ig el fogja érni azt, hogy száz százalékban megkapja, azt, amit egyébként eddig elvontak, vagy azt ígérték, hogy elvonják, lehet, hogy a késedelemnek van jelentősége. Ez a mechanizmus, ami jelleg az unióban működik, másra alkalmatlan. Az pedig, hogy a magyarországi ellenzék egy része eh, abban bízik, hogy majd szakcionálni fog valamit a nyugat, ami egyébként magyar belpolitikai változásokat okoz, ez teljes mértékben érthető, ez Frics Tamás állításának tökéletes kritikája, nincs következmények nélküli ország, de rossz megoldás drukolni azért, hogy a szankciók vezessenek eredménye, drukolni, annak érdekében, hogy valami rossz legyen, miközben saját maga tevékenységével Ez közvetlenül nem tudja előidézni, vagy ha előidézi, azt nem itthon teszi meg, hanem külföldön. Szerintem ez nem megoldás, de lehet, hogy ebben tévedek. Köszönöm a mai tevékenységét is. Abban a reményben, hogy inkább nyertem, mint vesztettem nézőket és hallgatókat, elköszönök dörö.fi alajános gmail.com vigyék hírét a spártaiaknak, hogy ismét szól a Jáncsi. Ennél sokkal nagyobb aktivitásra, ennél sokkal több észrevételre van szükség annak érdekében, hogy az ember felszabadult abban és jókedvűen távozzon beleértve akkor is, hogyha egy olyan székelykáposzta fajsúlyű dologról és nem vidám dologról van szó, mint ami a mai műsor volt. Nem húzom az időt, aho lép a